Що він ще хотів додати, лишилося невідомим. Бо в ту ж хвилину із зарости тростини виронула дебела постать у камзолі з ясно-коричневої тавти, а слідом за ним з'явилися два негри, одягнені у бавовніні штани і озброєні тисаками. Нечутно ступаючи по м'якому розпушеному ґрунті, полковник виронув недалі, як за десять ярдів від неттала і піта. Дико зернувшись на всі боки, Нетал, мов сполоханий заяц, стрім голов помчав у ліс, зробивши цим самим найбезглуздіший, найзрадливіший вчинок, на який він був здатний. Піт тяжко зітхнув і закам'янів, схилившись на лопату. «Гей ти! Ей, стій!» заривів полковник Бішуп у слід тікачеві, додавши кілька страхітливих погроз. Але втікач не озирнувся. І що духу мчав уперед, сподіваючись, що полковник не запам'ятав його обличчя, адже влади та впливу в більшопа вистачить, щоб повісити будь-кого, якщо, на його думку, тому краще буде переселитися в інший світ. Тільки тоді, як втікач зник в чагарнику, плантатор опам'ятався від обурення й подиву настільки, що згадав про двох негрів, які йшли слідом за ним, наче сторожові пси. Це були охоронці. Без яких він ніколи не наважився б з'явитися на своїх плантаціях Після того, як кілька років тому Один з рабів кинувся на нього і мало не задушив «До його, чорні свині!» Гукнув він на негрів Та ледве охоронці зірвалися з місця Як він зупинив їх «Сіте, кляті!» Йому раптом спало на думку Що не варто гаяти час на втікача На полювання в проклятому лісі Довелося б витратити, може, і цілий день, тим часом, як у нього в руках є Піт. От Піта і примусять сказати ім'я його полохливого товариша і зміст їхньої таємничої розмови. Раб, звичайно, може затятися, тим гірше для нього. Винахідливий полковник мав багато способів. Нерідко це був дивовижений витвір фантазії. Зламати впертість цих преречених. Він повернув до раба свою почервонілу від гніву і сонця личину, і очі його спалахнули недобрим вогником. Замахнувшись легкою бамбуковою палицею, плантатор ступив наперед. «Що то був за волоцюга?» – запитав він вкрадливим тоном, який не віщував нічого доброго. Джеремі Піт похнюпився, спершись на лопату, і почав нервово переступати на місці босими ногами. Марно шукати відповіді на запитання в голові, яка в ту мить могла тільки клясти того дурня Джеймса Неттела. Плантатор боляче вдарив бамбуковою палицею по голій спині юнака. «Кажи собаку, як його звуть?» Джеремі похмуро майже з викликом глянув на огрядну постать Бішопа. «Не знаю», – сказав він. І в голосі його забриніла нотка непокори, підсиленою ударом, на який він не смів відповісти. Зовні він все ще був спокійним, хоча в душі його знялася буря. «Не знаєш? Що ж доведеться нагадати?» І палиця кілька разів сіконула плечі раба. Ну? Як пригадав його ім'я? Ні. Я його не знаю. а ага, Ти ще впирайся. Полковник на мить зупинився, примруживши очі, але потім його знову охопила лють. Чи бачили таке? Ти вирішив глузувати з мене, клятий собако. Думаєш, що це тобі так минеться? Під, повів плечима Знову переступив з ноги на ногу і вперто мовчав. Це був виклик, а полковник Бішуп не терпів навіть натяку на щось подібне. В ньому прокинувся звір. Не тямлячи себе у люті, він почав оскаженіло шмагати беззахисного юнака, супроводжуючи кожен удар брутальною лайкою. Біль був нестерпний. І раптом в серці Піта. Яскравим полум'ям спалахнуло почуття людської гідності, і юнак кинувся на свого ката. Але охоронці були насторожі. Мускулясті бронзові руки грубо схопили змучене тіло, скрутили рабу руки і міцно зв'язали їх. Обличчя Бішопа вкрилось плямами. Поривчасто дихаючи, він якусь мить подумав, а потім наказав Заберіть його!»